Олександра Остапівна Масючка таки і в своєму кошику познаходила усякий посуд та паляниці і бублички. Ликарія Петрівна нанесла до чаю і свого добра. Прийшла в гості навіть з своїм сахаром. Як ходять із своїм сахаром одна до одної старі удоби чиновниці, принесла навіть свою паляницю. Усі посідали за чай та закушували закусками з надзвичайним смаком після довгої важкої вандрівки. Усі були веселі, усі балакали, і, здається, найменше думали за те, що вони – спасенники в Києві, і приїхали одговіться в монастирі. «Ну тепер, мої діточки, сідайте за стіл рядочком обоє проти мене», говорила масючка до Галі. «Нехай я хоч надивлюся на вас в останній раз». Галя зачинила чемодан і сіла за стіл попліч з Радюком. Обоє вони були гарні й молоді, і не одна мати задивилась би на їх гарну вроду. Мати пила чай і не могла очей відвести від дітей. Старий Масюк став веселіший і бадьористий, та все поглядав на такого гарного зятя, якого він і не сподівався. Він говорив, жартував, сміявся з лекарії Петрівни, зачіпав її смішками та жартами, випиваючи стакан за стаканом. В його обличчі, в жартах, ніби проглянуло щось козацьке, отаманське і сміливе, й жартівливе. Високе й широке чоло, здорові кудлаті довгі вуса, запалені щоки, все це так не приставало до куцого, обчиканого піджака до білих комірчиків, до гузеньких рукавів. Козацький червоний кунтуш з вилятами на рукавах та золотими облямівками так і просився на його пишну постать, на його дуже широкі плечі. Він йому б Годі чував. Годівше цей чай. «Я вже нахлепталась його по шию, неначе наче гуска води на ставку», – сказала лекарія Петрівна. «Та й я вже налив ним душу вщерть. воді вже буде, цур йому!» «Я вже ладен попоїсти в смак», – обізвався Масюк. «Та й у мене чогось після дороги, наче порожньо в шлунку», – сказав Радюк. «Почекайте, ось я зараз принесу вам свій такий добре запорожнений мішок. Принесу вам ковбасу на вечерю, бо коли б часом не обросла цвіллю за ніч, нехай вона таки сьогодні дасть дуба от в монастирі». Сказала лекерія Петрівна, схопившись з стільця і виплигнувши одним скоком в двері. Вона вернулася з паляницею й ковбасою, завинутою в папір та листя з хрону. Галя та масючка переполоскали стакани і в одну мить прибрали зі стола посуд. Галя вийняла скатертину, розгорнула й застелила стіл. Незабаром на столі десь узялась печена курка і качка, масло, паляниці, мнишики. Ликарія Петрівна поклала ковбасу на тарілку. Десь у пошуку тарілка знайшлась. Масючка витягла з кошика пляшку перцівки. Десь узялись ножі і веделки, сільничка і чарки, неначе вони прилетіли з масюківки слідом за шарабанами і впали на стіл. От якби цю ковбасу «Та присмажить ще на сковороді, на салі», – сказав Радюк. «Еге, якби я оце дала її отим слимакам присмажить, то вони донесли б до печі тільки хіба половину, а з печі подали б на стіл самі вишкварки, та й то не всі. Полетіла б наша ковбаса аж під небеса, а не в наші роти», – говорила панія висока. Стіл аж захряс одусяких наїдків. Усі посідали навкруги стола за вечерю, не наче в себе вдома. Масюк випив чарку перцівки, скривився, аж вуса в його ніби скривились на круглому здоровому веду, а потім не то грикнув, не то крякнув, і, наливши чарку, подав зятеві. Радюк випив півчарки і не подужав більше. Перцівка була вже гетьто пекуча. «Та й годі!» — крикнув батько. «Та й годі! Сур пек їй пекій! Попечу собі шлунки!» Я не люблю такої дуже пекучої, та й загалом не люблю вживати горілки, — сказав Радюк. Вино ще сяк так, а горілка мені не до смаку. А я до цього торгу й пішки. Ото добре зробили Іване Корнієвичу, що викрали у себе з дому, а це гірке зілля, — сказала лекарія Петрівна. Попарю та погрію себе трохи після дороги. І вона випила чарку перцівки до дна і не скривилась. Усі кинулись на холодну ковбасу, і вона щезла в одну мить. Потім почали наминать качку. «Ну, та й добрі спасениці з вас, як бачу», – жартував батько. «В одну мить запагубили ковбасу, ще й качку. Нехай Господь прийме це за спасіння ваше». «Та вже чи спасениці, чи грішниці! А нехай уже Господь простить мені на цей раз, бо я виголодилась в степах, «Як вовк, що три дні ходив на влови дурнички», – обізвалась лекарія Петрівна. Усі їли завзято після вандрівки. Одна масючка трошки закусила, та й задумалась, дивлячись на дітей та милуючись ними. Тільки тепер, трохи відпочивши від дороги та напивши чаю, вона примітила, що Галя вже не вдома, що тепер вона в чужій господі, в чужій хаті десь далеко від рідної оселі, від своєї господи, що Галя вже навіки вилинула з рідного гніздечка, вже вилинула і ніколи не вернеться до матері, ніколи, до самої смерті. Мати задумалась і засмутилась, і не йшла їй на думку їжа, ні напитки, ні навіть веселі слова та весела жвава розмова. Вона неначе перестала чути і жарти, і смішки. Не чула нічого, за що розмовляли за столом. Неначе вона опинилась сама десь у самотині. Неначе усі кудись повиходили з хати. Десь сподівались. І покинули її саму з її сумними думками та скорботою на серці. «Чом це ви, мамо, нічого не їсте? Дивіться, як ми тріскаємо. Ще поїмо все, а ви зостанетесь голодні». Сказала Галя з дитячим спочуванням до матері. «Їж, серце, їж, а за мене не клопочись. Я вже теперечки піклуватимусь собою сама, бо тебе вже не буде в нашій хаті», відповіла Олександра Остапівна і легенько зітхнула. «Ой, їж, стара, бо незабаром і качка полина з стола в небеса, куди вже полетіла ковбаса», жартував Масюк. «Не бійся, не ляжу спати голодна, Обізвалась Масючка і взяла при тих словах качену кульшу в руки. Але їжа зовсім не йшла їй на думку. Вона поклала скипку паляниці на стіл, покинула й качену кульшу і знов задумалась, втопивши смутні очі в веселий вид своєї єдиниці. І знов їй здалось, неначе усі десь зникли з очей, повиходили з хати. «Чи це ви, Олександра Остапівна, вже й зажурились?» — крикнула лекерія Петрівна. «Та так зарані. Передніше хоч одговійтесь, а тоді вже журитиметесь, скільки схочете. Бо журитися та вдаватися у тугу — це один з семи смертельних гріхів». «А ви й досі не забулись, скільки тих смертельних гріхів?» — спитав Радюк. «А вже ж не забулась. Що б так забулась?» «Я не з роду забудьків» як вивчила на пам'ять у громадці всі гріхи, то й досі пам'ятаю от слова до слова, сказала панія висока. «А я з роду забудливий, і через це і гід до чисто усі позабував», сказав Радюк. «Бо то ви, то то й ба. У вас у молодих теперечки і громадка, і всі смертельні гріхи повиходили з моди», говорила лекарія Петрівна на здогад буряків, коли було треба моркви. «У вас все не по давньому, а по новому». Це якась погана поведенція пішла в вас. Та це ти стара вже певно почала спасатись. Еге так. Згадала, мабуть, за столом, що приїхала в Київ не ковбаси їсти та перців купити, а напрощу, щоб спасати душу. Може, ще туточки й десь пристанеш до монастиря, та й додому не вернешся, жартував Масюк. Але ті усі жарти відскакували від от материного серця, як горох от стіни. Вона нічого не їла і сиділа мовчки за столом. Попоївши в смак, Галя і лекарія Петрівна кинулись прибирати в стола. Вінник панії високої і справді став у пригоді. Прогорна лекарія Петрівна побігла в свій номер, принесла віник і зараз замила крихти під столом. Тепер, любий зятю, навідаємось лишень до коней та оглядьмо, чи заклали за драбини сіно. Видаймо коням обріг та нагодуймо наймитів, сказав Масюк. Потримайте лиш трошки. Ось я піду з вами. Бо я ж сама собі йохвіцерша й офіцер, гукнула лекарі Петрівна, ставлячи віник у куточок кологрубки. Ось я зараз побіжу у свій номер та отсиплю в припіл оброку коням. Та нате вам оцей кошик на обріг, сказала Галя. Де ж таки в припіл? Є в мене й торбинка на обріг. «Це я, бачте, жартую», – сказала панія висока, вискакуючи з номера. У номері зісталась мати з дочкою. В хаті стало тихо, ще якось мертвіше і тихіше після жартів та гармидеру. «Оце ти, моя дитина, тепер уже не наче одрізана скибка. Мені доведеться самій сумувати та смуткувати в своїх покоях», – сказала Олександра Остапівна до дочки. От і от скибка, от краєна, та не зовсім такі на І ту скибку ви вкинули не старцеві ж у торбу, обізвалась Галя. Вкинула у торбу такому старцеві, якого, дай Боже, усякому це правда, сказала мати. А все-таки він тебе одібрав од мене, неначе наче викрав з дому найдорожче добро. Буде мені сумно без тебе в хаті, говорила мати крізь сльози, і крадькома от дочки втерла сльозу. «Не журіться, мамо, ми з Павлом часто одвідуватимемо вас, що й остогиднемо, як присурганимось до вас, та навеземо вам маленьких пискунів», сказала Галя в сніжки. «Я забрала б твоїх писклят собі в хату, та й не пустила б їх додому, бо й своїх пискунів у мене було не гуртто», сказала мати, оглядаючи й впорядковуючи по одчині чемодани. Незабаром в коридорі застукотіла, неначе череда. Хазяїни не вертались з лікарією Петрівною, а за ними тупотіли наймети. Масюк дав там по чарці. Масючка покришила добру четвертину сала, одкраяла хліба і дала повечерять. Та глядіть мені шорок та віжок. Чуєте? Підкладіть про мене собі під голови, щоб були вдома. Та не помандрували на точок. Незабаром усі замовкли й почали позіхать. Усі якось ущухли одразу. Розмова якось не йшла. «Час би хоч і спать, дорога не приятель, а ворог, хоч і не лютий, набила добре боки», — сказав Масюк, позіхаючи на два зводи. І незабаром в номерах затихло. Радюк з Галею вийшли до свого номера. Масючці чогось здалося, що Галя пішла і вже більше до неї не вернеться. Вона тихенько заплакала. Якесь неприємне почування, якась навіть досада на зятя заворушилась в душі в старої матері. Їй здалося, що зять отбив та отняв однеї от дочку Селоміць. Світло погасло. Масюк як впав на ліжко, так одразу й захріп. Все по номерах затихло і замерло. Одна мати довго ще не спала та перекидалась з боку на бік. І жаль за дочкою, і хазяйські справи та клопоти, і Гали не придане, ще не скуплене. Все це довго не давало їй спать. Чи не забулась я часом чогось для Галі в хуторі? чи все плаття її позабирала. А чого то ще треба накупить у Києві для неї на нове хазяйство? Ножі тарілок, і меблі, нові скатерти, і... Дума за думою, находили й отходили, як хмари на небі. І вже перед світом стара мати заснула, спинившись з думкою на скатерках, втомлена і дорогою, і смутком, і материнським почуванням своєї доброї м'якої вдачі і своїм материнським хлопотом, Другого дня старі посхоплювались з постелі раненько, мати збудила й Галю. Вони понадівали чорне убрання і налагодились їхать в лавру, щоб наче серце побувати в пещерах і вислухати службу Божу, бо другого дня думали одговіться в Михайлівському монастирі. Усі похапцем вбирались та чіпорились коло загиженого дзеркала, що показувало лице або навскоси, неначе звернути з в'язів, або робило з лиця не то гарбуз, не то головку капусти. «А чом же це, Павле Антоновичу, ви не хапаєтесь і не вбираєтесь в шори, в бори та в наритники?» – спитала лекарія Петрівна Врадюка. «Я й не думаю, натягати на себе шори та наритники, бо не поїду в лавру», – сказав Радюк. «От і не дурно ви позабували громадку і в громадці всі сім гріхів смертельних. Якби це ви поїхали в пещери, то, може б, і громадку пригадали», сказала з легеньким докором панія висока. «Я й дома передивлюсь громадку і час а сьогодні оце напивши чаю, побіжу по місті напитувати та назнавати квартиру для себе, щоб ви й мама подивились і побачили Галине, і моє нове житло». «От і добре. Про мене нехай буде й так. Поведете мене, та й мені покажете, які тут у Києві ті квартири та міські житла», сказала панія висока. Випровадивши усіх, Радюк позамикав порожні номери, вскочив у свій номер і запер двері, роздягся в одну мить і знов пав на ліжко та й захріп під голосне цвірінькання горобців на липах, неначе під шум води на млинових лотоках та колесах. Він спав довго й міцно. Уже сонце високо підбилось вгору, вже із церкви вийшли, а він розкошував у сні. Вставши і вмившись, він звелів подавати самовар, напив з чаю, потім причепуривсь перед дзеркалом. Трохи не плюнув на свою покривлену карикатуру в дзеркалі, Ще й поплямовану мухами, Забів станю подивитися, чи нагодовані його коні, І пішов по вулицях назнавать квартири. Ранок був чудовий. В монастирських садках та в тополях за брамою Щебетали, аж лящали пташки, неначе в гаю. На дворі була година, було ясно і трохи душно. Ранок був веселий, приємний, і в душі молодого Радюка була така сама припишна весна. На серці було весело і радісно. Він був щасливий, як тільки може бути щаслива молода людина, що добула свого щастя. Вже сливе о півдні він вертався додому, поназнававши чимало невеличких квартир. Він повернув у бік, щоб обійти кругом монастиря поза стінами, і прогуляться понад горами та глянуть на Дніпро. Сонце обсипало золотим промінням білі доми та золотоверхі монастирі на Подолі, грало одлисками на гладенькому Дніпрі, лисніло десь далеко-далеко, на островах та на далеких луках в озерцях, неначе в дзеркалах, що їх покидало недавнє повіддя. Надзвичайна широчин та далечин картини. Несамохід зворушила високі почування в серці, Світлі ідеали в мрійній молодій душі. Думи та мрії замиготіли, Неначе одлиск майського проміння На тихому гладенькому Дніпрі. Простір без кінця без краю, Весь засипаний, наче золотом, Оповитий в легесенький майський вранішній туманець Та опар з води. І кінця йому не видно. І краю не знать під блакитним майським небом. І нічого ясного, добре обмежованого, Не вхопить у тому мряковитому просторі моє око. Невже й таке людське життя, Та й моє молоде життя в будущому часі, І сам добре його не вгадаю і не постережу, Як бажає серце прикласти до живого життя Мої гуманні золоті мрії, Справдить мої високі ідеали. Сипнув би на весь світ рясно та рясно думками, Мріями, добром та щастям, Як сипле оце золоте тепле сонце Рясним золотим промінням На розлогі луки на Дніпро. І гострі темні очі його Неначе пригасли, Неначе припали росою, Стали вогкі, мрійні і добрі. І щасливій молодій душі Забажалось зробити весь світ щасливим та просвіченим та заможним та добрим і помирливим, щоб скрізь було щастя, радість, просвітність, гаразд, щоб нічого не було на світі ні темного, ні голодного, ні смутного та журливого. Але як? І чим? І де ті способи? І де ті прилади? Людське життя таке поплутане. Позаслукуване, позамотуване, таке мрякувате, неначе отой і млистий мрякуватий далекий вигляд за Дніпром. Он сумні бори, позакотувані в імлу, як сумне людське горе. Он гаї та приліски, ніби хижі звірі отпочивають, притаївшись в на засідках. А ондечки золотий веселий блиск на банях та хрестах у розкиданих по береговині селах. Он срібний блиск на озерцях та плесах скрізь промикується через землу, неначе визирає щастя з туману людського важкого та сумного життя. Життя це якась мрякувата безодня, поцяцькована подекуди і поплямована одлиском щастя та радощів. І як розплутать і спостерегти ту плутанину живого суспільного життя? і його давні пережитки, і скільки треба задля цього досвіду, науки, кмічення над живим життям. І в молодого Радюка аж голова похилилась, і гарні чорні брови аж насупились од великих гадок та думок. Занихає вбиваці важкі думи, як занихаєло їх уже багато моїх товаришів що за школярською партою, але ці думки та гадки чогось не покидають мене, неначе поприростували до моєї голови. Та я й думки не маю кидати їх, бо їх люблю, живу і живлюсь ними, і животію ними. Радюк встав і помаленьку йшов додому, думаючи свої думи. Добрий день, Павле Антоновичу, гукнув до його голос стіні лип та молодих чинар на олені. Радюк аж кинувся, аж жахнувся. Несподіваний крик знайомого голоса під липами, наче збудив його в сні. Він ніби прокинувся і зиркнув очима. До його неначе закрадався з за недавно посажених липок та чинар на самому краєчку гори молодий, високий та плечистий русявий панич у сірому літньому убранні, у вишиваній сорочці, в солом'яному брелі, з широкими крисами, з тоненькою дорогою паличкою в руці. Він ще здалеки зняв бриля і вихав ним та махав на радюка. Сонце розсипалось на його м'яких, ясно-русявих, аж сріблястих, наче л'яні пачоси, дрібненьких кучерях. Височенький, повненький та широкий у плечах, він, одначе на виду був трохи схожий на маленького делікатного хлопчика з рожевими повними устами, кругленькими ясними сірими очима, н'якими білястими кучерявими васильками на висках та рожевими маленькими вухами, що світились наскрізь на сонці. Дунін Левченко, Лука Павлович, їй-богу він, де це ти взявся? Виплегнув з залипок, неначе сидів там на засідках, «Аж мене злякав», — говорив Радюк, тричі цілуючись з Дуніним Левченком. «Де я взявся?» «І справді, виплигнув з закущів до тебе, неначе Заєць. «Але де ти тут взявсь?» — спитав Дунін Левченко. «Я оце оженивсь і приїхав з новою ріднею до Києва. Думаю, тут оселиться та напитувати собі будь-якого місця. А ти вже скінчив свої екзамени в університеті?» Оце тільки що доконав таки їх. Тепер я вольний козак і гуляю оце на вольній волі. Радюк був на два курси старший от Дуніна Левченка, але вони були великі приятелі, належались до одного товариства і мали однакові думки й пересвідчення як національні, так і загальні, хоч між ними й була різнація по вроді та вдачі. Радюк був живавий, говорючий та палкий, Дунін Левченко був непроворний, длявий, не швидкий навіть у мові і важкий на ході. Він говорив помаленьку, не хапаючись, і навіть розтягував слова в розмові, неначе говорив з приспівуванням. Голос в його розмові був тихий та мелодичний, якийсь приємний. Вухо слухало його розмову, неначе якусь гарну мелодію. От і поздоровляю тебе від щирого серця!» — крикнув Радюк і подав товаришеві руку. Дунін Левченко подякував, здіймаючи бриля і втираючи хусткою мокре чоло. Він був син дуже заможного дідича з Чернігівського полісся з-за Десни, з давнього козацького значного роду. Його батько мав свій стародавній дім на Липках і завжди жив у Києві, бо його два сини... Вчились в школах. Влітку на вакації сім'я, звичайно, виїздила в свою маєтність за десну, де в одному селі була своя велика панська оселя, просторний дім, старий чудовий здоровий парк та широке давнє господарство. То була ще батьківщина і дідизна давнього козацького роду Дуніних Левченків, вже сливе переполовинена останнім нащадком багатого роду. «Що ж це ти гадаєш та думаєш робить?» спитав Дунін Левченко. «По обіді піду назнавати та напитувать квартири, всякого такого житла, бо вже ж я жінку маю. І оце зараз випровадив свою нову рідню напрощу в Лавру, а сам гуляю та літаю мріями понад Луками та Дніпровими берегами. Мені є теперечки про що думати й гадати. Думки мої розкочуються, не наче розсипаний з решета горох. «І трудно мені їх позбирати», – сказав Радюк. «Мене туточки в Києві усякі старосвітські лисини та старі панії псалтирниці уже обсудили, оббрехали, бо ти сам добре знаєш, що їм у Києві немаш про що язиками в салонах клипати. А тут саме в добрий час, не наче з-під небесі, впали в очі наші вишивані сорочки та смушеві шапки» і Радюк зареготавсь. Засміявся і його молодий приятель. «Коли тебе так уже тут обговорили, то їдь на село та захожуйся коло газяйської справи. Це теж праця, ще й неабияка», сказав Дунін Левченко. «Поїхав би, та коли сказати щиру правду, не маю до цієї справи хисто і потягу. Це, мабуть, така вже в мене природжена вдача». Я люблю, правда, сільське господарство, але більше з його поетичного боку, ніж з практичного, бо й сільське господарство має свій поетичний сутінок. Я люблю їздити на поле, тоді як ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями, неначе море, коли колоски черкаються об голову, об вуха, коли ниви поцяцьковані синіми волошками та червоними маківками, жайворонки висять в блакитному небі і дзвенять, звенять, неначе хтось в небі дзвонить срібними дзвониками. Я люблю їздить на поле в жнива, коли усе сливе село вибирається в поле. Поле оживає, ворушиться живими людьми, мов стає живе, люблю кмітить, як на постатях. Лягає жень кожного жінця під серпами, неначе стерня застеляється жовтими хустками, як під косами лягають обважнілі зерна колоски, як покоси вкривають рядочками жовту стерню. Люблю дивитися, як поле вкриється довгими стайками полукіпків, усякими п'ятками, недокладками та недобірками, як стайки стоять, наче стиснені по горбах та сугорбах в одну суцільну масу, або розходжуються по степах, неначе їх вкрили киргизькі селенні череди та ватаги. Люблю наглядати, як скриплять вози з снопами, а от їх несе духом материнки та усякого зілля.